Ari zarete, Aizkorak zorrosten Lau elementu gara Mosketa era gozpen Iturri izatea Noiz da era gozpen Aizkora zorrotzenak Ez du mozten mosten, kakiturri, kakiturri, kaki bertso onenaren iturri. Everybody! Kakiturri, bertso onenaren iturri. aura aizkoran kontra bada okaganor bainariren kontra zertanda aizkoran egurraren kontra igual liteke lora Baina arriaren kontra, kamustu egin goda, kakiturri, kakiturri. Gure bertsoen sua badator primeran Aizkorak tenplatzeko dezue aukeran Baina esango nuke txirritaren eran Sutan probatutzen da nolako aizkoraten Kakiturri Kakiturri, bertso honenaren iturri. Kakiturri, bertso honenaren iturri. Ni berriz airea naiz, jira eta pira, baina ez nago eginia, aizkoren neurrira. Batxutan mosten naute, kolpe bat ez da. Baina beti zaten da, kolpe haute ginda. Kakiturri, kakiturri, bertso honenaren iturri. Kakiturri, kakiturri, Perto,